Коли доходили до свого подвір'я, вже з дороги почули спів Матвія і Василя «Ледве-ледве манячать двоє слабо освічених віконець їх хати». Світло ліхтаря освітило заросли шпоришем подвір'я, мати загримала у двері, спочатку за співом нічого не було чути. — Чудна діла твоя, господі, сотворіл єсі, сотворіл єсі, виривалося з хати. От рознесло його, каже мати, коли б злодіяка, який всю худобу виволік, не чуби, Відчини і загримала дужче. Спів урвався раптом. Клям одні двері, а після відсунулась залізна засова других. І в їх обрамленню стала невиразна біла постать батька. «А темнота, господи!» – сказав він. «Ну, входьте, входьте!» І всі увійшли до хати. Мати, не роздягаючись, сіла відразу на лаву. «Ох, то-то зморилася!» – каже, і тяжко сапає. А Володько, роздягаючись, заквилів. «Мамо, їсти, їсти, їсти дайте!» а на печі, як стій, вигулькує і хведотів голосочок. «Я тако ходжу, мамо!» Він від самого біду майже нічого не їв, а терпеливо чекав приходу матері. «Дітоньки, чекайте, не розірвуся ж я, дайте висипнути охо хо Ох-ох-ох-ох, і вона встала. Теплого нічого вже не було, прийшлося що Бог дав. Стара пішла у сіни і внесла глечик кислого молока, та, замішавши попереду його, вилила у велику череп'яну миску. Озброївшись дерев'яними ложками, розсілась родина навколо миски, і щелепи запрацювали. Батько їв поволі, з тактом і розважно, тримаючи в лівій руці також поважний кусисько-чорного хліба. Мати не могла йому дорівняти, бо не мала вже кілька кутніх зубів, мусила жувати передніми. Василь та Володько швидко працювали ложками, запихаючи роти нерозжованим хлібом. Найгірше пописувався Хведот. Цей і собі намагався дорівняти іншому темпі, набираючи повну ложку, причому безладно розливав усе на стіл. «Заберите, порося!» – не витримав врешті батько. Нали йому який черепочок і постав під столом. Хведот відчуває всю гостроту образи, так само, як і голод, але величезна калюжа на столі з молока глузливо кпить собі з його людської гідності. Йому не залишається нічого іншого, як мовчки стерпіти все, стримуючи зовсім непрохані та амбітні сльози. Мати так і зробила. Налила Хведотові окрему мисочку, тільки поставила не під столом, а на столі. Але тепер йому вже так не смакує. Запал і захоплення їдженням зникли. Він чується відірваним від родини і ображеним. Тому той химерити почав. На кінець дістає за все від батька одного ляпаса і завчасу йде спати. Але хіба ж після цього всього заснеш? Повечері батько і мати розпочали балачку. Мати оповідала, що ходять по селі чутки, нібито продаватимуть застав'я. Багато людей вже кинувся навіть за грішми. «Боже, боже, що там то застав'я для сили люду?» – сказала вона. «По клаптику розхапають». Батька ця чутка також заживе дернула. Він мовчить, тільки час від часу пошкрябає у голові а після розказав про сьогоднішню свою розмову з Григорчуком, що мати і зраділа, і засмутилася. Ой, придбати під порогом такий шмат поля, га? Славно б це було, але де його тих грошиськів набрати?» Хведот не спав і хотів попеститись у матері, щоб забути свою образу. Він устав і непомітно за розмовою втемидився матері на руки – і схилив свою голову їй на груди. Мати гладила ту голівку. «Ох, діти, діти, як то тяжко добути тих грошей, а без них нічого ми не варті. Я піду, мамо, на Різдвоку лядувати, до Мельника, до Побережника, а на третій рік піду до школи. Виросту буду вчитися і зароблю грошей», – защебетав Володько. Батьків погляд упав на щебетуна, і малий осікся. Він, видно, хотів ще щось сказати, та не відважився. Його виручив Хведот. Всі посміхнулись, навіть батько. Володько помітив батькову усмішку, і йому відлягло на серці. Значить, не дуже велику дурницю він утяв. Мати Гірко, посміхаючись, гладила дітей по голові.